Ja rate zu be bidasoko kirola. Ancheta irratiko kiroletik saioan. León Entzule, ongietorri antxeta irratiaren ugin Urriko azken ostirara da gaur urriaren hogeita marra dugu. Seiak eta bos minutu dira orain antxeta irratian, eta beraz B-Bidazo eskualdeko kirola izango dugu, mintzagai, hemendik aurrera kiroletik saioarekin. Gutoalarekin ekingo diogu gaurko aktualitatearen errepasoari eta emakumeen bigarren mailari begiratuko diogu lehenengo. Azte bueltatuko delako, joan den denaztean, atxeden hartu ondoren. Mariño ketxean jokatuko du bihar, arratsaleko lauetan, hasita landetxan. Barakaldoko Pauldarrak taldea hartuko du, bizkaiterrak Mariñoaren segidan datoz, datoz zailkapenean eta puntu bat gutxiago dute. Beraz, Indarre ez naiko pareko dabiltza taldeak. Hori bai, Pauldarrakek irabaztea lortu du beintzat. Mareniok berriz garaipen bakarra ere ez du lortu gorain arte. Bost aldiz berdin duta lortu ditu orain arteko bost puntuak. Biharkoan saiatuko dira Urdinak lehen aldiz irabaztea Genespen Bigarren B mailan Real Uniónek Etxeti Kanpo jokatuko du asteburuan, Toledoko Salto del Caballo Norenguan, Igande Guerrian jokatuko dute Chiri Astela Kastelamanxa aldean, 12 eta 14denetan hasiko den partidan. Toledo multzoko talde indartsunetakoa da, ondo hasida gainera eta zerkapeneko 3. postuan dago 19. punturekin. Batez ere Etxeti Kanpo dabilondo Real Unión ez bezala. Txuri beltzek behin bakarrek lortu dute Irundi Kanpo irabaztea, Eta zubietan izan zen San kontra. Ezta eungalen berriz zirundarrak eroso dabiltza. Neurketa bat berdin dute eta beste guztiak irabazi. Joan derigandean Getxokoaren hasen aurka irabazi zuen unionek bi eta huts. Lehen zatian ez zuen nagusitza lortu, Ez zuen kontrola eskuratu, baina bigarrenean berriz, aurrera pausa eman zuena itortzulaikaren taldeak, eta garaipen argia lortu zuen azkenean. Mikel Alonsoren eta Jorge Galanen gole iesker lortu zuen garaipena. Eta garaipen horrekin gustora topatu genuen, urt, Inaki Urkizu berastekiko lateral Inaki Urkizu. Bai, bai, oso guztua. Bergen nogaina, irupuntu hauek, konfiantza pixka hartzeko eta da goran sartzeko aba, ni gustak kontrolatu dukeola partidea momentu gehietan tan hazi eran pizkat. E, bai bai eta bai gu, gu, gukoki de balia, ta gero ja hartu dela kontrola ta costeintzaie gola sartzea, baina joia Alonso gola sartuenean ja ikuste ja ondo ondo sí. gustu da gukatu dela partida. Tenemos bai coste de ser fuera gehiago arriskua sortzea, eh, baina bigarrean ba bueno, pizkatago estutu duzu eta iritsi zarete Rx. Bai, hasiera nahi den malo gora neuke eta orduan ez baloi jasen auken anketan baloian uh, uh, kontrola behia hartu pixkate bai aukeramate egin dira ta kosta zaio baina aurrenko zatik bukaerako ja piztasi hartzen ailatzen gora aukeramate beste izen dela bai eta bueno gure jokun nikuzte ondo ondo ulertu gala dela denak eta ondo bakatu dela atzean aldian zer itze egin duzu ez eh, partean kontrolatua zegoen baina hori errisko handirik ez Ba, ebagenekin e, azkenen jokalari honozko baurren, da, e, baloia ikuitzen, da, ikuitzen, azkenen, daiek nekatzen jongo zela, tartek e, zabaldingo zela zelaien, eta goia haukera ja, gehiok sortuko zela, eta alaxe izan da azkenaz. Bazilen, e, iru jardunaldi irabazi gabe, eta, bueno, orain dik ez da, gezkatzeko momentu, baina honek erasaitzen du, ez, konfianza batean? Ba, edu diga, ba, edu diga. Azkenen, E, Nahiko lenguan ezken nun galtza emezi, galdu ingen nun, eta bueno, azken dinamika txarrez artezko, bakizu konfiantza galtzen jotezea, baina bergen nun irupunto hauek, eta nik uste hauek konfiantza eman, aurrungazten tode kontraiteko konfiantza nago dira. Toledako itzordua ipatu zuen urkizuk, baina jakina txetik kanpoko aurrekariei buruz ere, itzegin berra zegoen, iñaki urkizu. Bai, ez da ki zer pasatzen da, baina ez da ki da razegi bada honu e, ez, zubiten irazigena, baina bestela dela bai lengurten da ortena kostatzen nahi eta ber, hori aldatzen hon, da, etxeko ahi eutzi, lengurten bezala eta bai ortenen bezala, eta zoze, atea dimerdela kanpoko partiduta nahi. Txan bentsatz erosu alizarete ez, emaitza honak eta gainar ikusten daba taldea gustora da galen. Bai, bai, dominatu ditu normalen partidak, gehoia golak, Zartzea nik aurten kostatzen izari gula, baina gol gutxiai gehartzen bai, eta hoi seinale ona da, nik uste dauzken jokalari gaukita aurren golak iritsiko hiela. Atzea sendo eukidezko, izango dia golak. Eta nahizta, puntu asko gautziz bidean, salkapenan, ba, ondo, horrendik e, ere agoian, horko garaipenarekin gainera hor txe bosarrenarekin berdin dutat. Ha, bai, bai, gaina liga luzea da, horrendik asko belitzea, ez dela lehen urten bidatu, momentu honetan oso atzen ginen, eta ezkenen, ia lider hartza lortu genon eta horrenik ikan luze daula sai hartu ber da ta alda 90etan egiten fun eta hobetzen fun. Ala unionida gotion informazioa alde batera utziko dugu baina gogoratuz denago Zoledo Real Unión partida igandean amabiak eta laurdenetan izango dela eta bide batez zaipatu Real Unionek iru utxune izango dituela zelaian hiru baja garrantzitsu Juan Dominguezek e, ba, jarraituko du horreko jardunaltian e, ez dugu jokatu eta minatuta jarraitzen du bestea eneko romo izango da e, zuntza ustura izan baitu aste honetan eta bestea Jorge Galan aurrelaria baitare ba, arazo muskularrak direla eta Ez da salto del caballoko futbol zelaian izango. Ores goma ja regionalari dago Kionez, Hondarribiak etxeti kanpo jokatuko du bihar baina ez da urrun joango. Oihartzungo Karla Lekuonan jokatuko du arratsadeko iruterrietan. Iru garremaiatik jaitxiberria da oihartzun, baina momentuz ez du kategoriara egokitzea lortu. Hamasei garrentokian dago, 6 punturekin. Onda futbol elkarteak itxura ona eman du jardunaldi gehienetan, Baina azken bietan porrotak jaso ditu, eta biak azken azken uneen heldu dira gainera. Tolosan laurogeita hamargarren minutuan jasu zenbieta batekoa eta larun batean zarautzek zarauzek larogeita amairuarren minutuen lortu zuen amaierako bat eta biko gola. Dena den esan bezala ondo ari da Mikel Jorenten taldea, eta momentuz badirudi ez dagoelak ezkatzeko arrazoerik. Real Unión bek etxean jokatuko du asteburuan, hori aurka, iruterrietan esiko da partida hori bihar baita ere. Txuribeltzek lesakan bertindu zuten igande arratxaldean, beti gazteren kontra bi eta bi. Bikain aritu zen filiala lehentzatian, mastegin, baina bigarnean berriz bera egin zuen Nafarren bultzaren aurrean. Lau jardunalei dara matzatea da txuribeltzek, galdu gabe, eta xelka peneko 7garren tokian daude andorioz Eskubaloiari dagotioenez, asko dago kontatzeko. Asgaitezen datorren arekin. Bidasoa irunek, Kordobako Palma del Río herrian jokatuko du bihar, arratsaleko seietan hasita. Orain arte, gaindi ezina izan da bidasoa. Bai hartalekun eta baita handik kanpo ere. Baina, horrengoa, eksigentzia handiko proba izango da. Palma del Río, laugarren serkatua da, orezkupen mailan eta irungo taldeak baino, irupuntu gutxiago ditu bakarri. Bidasoa konfiantzaz gainezka helduko da partidara. Alde batetik ligan bikain da bilelako noski. Baina gainera aparteko motivazio saldoa lortu zuen aste arte honetan asosoa ligako teuro erregekopati kanpo utzita. Hogeitamar eta gogeita bederatzi irabazi zuen bidaoak partida bakarreko kanporaketa hori. Neurketa eztu estua izan zen emozioz beterikoa, Eta azken erasoan erabakizuen partida bidasoak, Gaston Mourinho pivotearen golari eske. Eta gaur bertan egin dute erregeko pako final zortzirenetako zosketa. Ez usteko atsegina utzi du. Derbia izango baita kanporaketan, bidazoaren eta Iruneko anaitasunaren artean. Artaleku kiroldegian jokatuko dute partida hori abenduaren 16an. Neurketa erakargarri izango da noski derbia delako, baina baita ere bidazoa aurrera egiteko gai izan daitekelako. Teukroren kontra erakutsi zuen asoa ligako urkarien parean jarra daitekeela eta anaitasuna asoa ligako azken sailkatua da momentu honetan. dena den erregrek opa ez da bidasoaren helburu, irundarrek argi dute non jarri behar duten harreta. Ligako emaitzek esango dute, taldea zen maietan egongo den, urrengo denboraldian. boraldian. Joanden lanun batean, hogeita zortzi eta hogeita bat menderatu zuden bidasoak antekera, zazpi garren jardunaldiko noro gehiago kan. Asieratik imposatu zuden bidasoak bere legea, harresia osatu zuen zuen defentsan eta zazpi eta biko esanguratsua jarri zuen markagaiuan amargarren minuturako. Bigarren zatiko lehen minutuan, minuetuetan, lehen ordula ordenean erabakizuen partida Bidasoak. Ordula orden horretan, amagas hiru gol besterik ez zituen jaso. Hortik aurrera, jokalariak gorde zituen Fernando Boleak, aldaketak egin zituen, urrengo itzorduei begira. Garaipen, argia izan zela, onartu zuen, asier zubiria Bidasoko atezaina Asier zubiria. Bueno, eroso, eroso, ez dakit kanpotik anoga ikustean, eh, barrun uste pixka gaixo sufretzea daula, Baina, bai, izan lehiko lengo-aztekuan partidua egin antzapizkati izan dula, Bona, esan, gar oso gara oso zerioa zigea eta ja horrenekon ja bentar jabatzuk hartut jau. Eta gero, baina bueno, genta hori manten duz, baina jorregin jokatu dut biskatez. Bo zei goleko alde hori geti manten duz, merri e, aldetik eta bueno, la 6-io jolazteko gukerea emateizu. Baina, bueno, eh, jo momentu txatarondo fastuola, ez momentu txatesten sai beste, baina normala da, ez? Eh, 2 minutuen tensio uneko unean mantentzea izatea. Baino ni gustere gaurde ekipuak e, itxura ona eman deula. eh, denoakie gausak hobetu leizkelak, eta temporada hasi besteik ez ta egin da. Da hau Arrigarra izan da hasiera hori, ez, esaten zenoe oso indartxo de Sartre, partida Lanbarian Austera, e, hori hitze egin duzu, hori zen asmoa. Eh, partida Austea etxea jo bueno, hixo, e, eh, dakizu, partioek eh landin biadriala, 70 e, minutuko partido izatea eta gure ez da helburua ez ta partida austia, baina bai e, aste honetan horreko partidun e, defensa nesginan oso finibili, eta aste honetan ba Bastante existiu hau e, alde hortatik al defensaldiak. Eta erreko minututan konputu nabantailako izan da defensan no oso ondo, konputu dela aurrera ezatikial eta gero, bueno, kontraren saun golak de Xuntes astuteu eta aurrek emanitsu abantaila, es. Hori agerian gelditu da 21 gol bakarrik jaso dituzue, defensa kolonari eta bueno, atezinen lanari eskerere bai eta zenbakionak dira 21 gol bakarrik jasotzea. Bueno, Ba, hai, oso gol gutxi jasotxeo da, gait, e, zenbira azkeneko hamar da dudan, ma, bueno, pixka e, relaja haure ingeala, eta hori gol batzuk sartu gehu, laguneko hornean, konzentrautean baginaren e, bukaera arte, igual gutxilo jasuko denetan, baina zaila da, zaila da, zaila da, partioa ikustezu nirean, zaila dola, ba, bueno, aldak eta batzukiteia, e, pixkat, urrengo partioan pentsatzen aztezearen epizkat, bai, eta aztezu e, gehi ez egitu nahi, baina, bueno, e, nik ustez, e, taldiak definitu biharra izan dunian, e, honeko une handu ta ta uzet oso sentsazio horraken bugatua dela. Ligaren hasiari buruz eta taldean izan diren aldaketei buruz ere hitze egin zuen Hasier Zubiria, Abiasoko Atezaia eta Kapitaina Hasier Zubiria. Bai, bai, Judi pare, Judi pare. Emaitza oso ona gehiak Ta, jaionena e, baina uzet dela sentsazioa, eh, partiounak ite leika da, baina baino gainean eh, imagen de gente da kaula, asko cosas la hobetzeko talde gustik ere eh, nik ukuste baina eha no, biskat ebultzeratzen sairitzeko ba gausak ikuste teula, gausakola asko horretzeko eta orainika lurrian gaude. Eh, utzi emaitza honak lagun ditue eh entrenatzeko ba gogoiaki ertzu sa astelenetan eta gainera iluzuria pista naia e, askeneko partiduetan galdi ikusten ikuste eh, honen nola sona hartaleku ta horrek ba, bueno, orain ja biskat ukuste, gusto son haber bete buruak gain, baina una motivazio hondilla emate egut hauek eh lortuta, ba bueno, e, asko laguntzu honek. Taldea desiente aldatuta da jonde urtekoarekiko eh jokalarien aldetik bai, baina batez ere e, ba jokamaldean, ez? E, bai, ba. ba, hori azkenian eh fokalari ze jokalaria eskasun, horrek ba, ematezu fiskat e, eh nola, nola jokatzeko bueno, nola jokatu ber gasun gustasu horrekin, ez? Da ba, euskoaz ez badatu ja lengo urtetikan, eh jokalari geio daskau. Eh, uste fitxaketa osoenak izan diala, eh ja gehientsunak ez hautze genitun. Be kategori hontan, ba bueno, eh gausa ona jokalarik eta kanpotik etorri gara ez ditu nain beste hautzen, baina e, bueno, tamaina honean aia jolasten, denbora gutxien bueno, ikusi zure gausa asko dir aportatzen taldiai eta eta lengoztetidan gineenak, ba bueno, eh betiko aportatze dauz. Eta alortatik ama niguztute oso talde konpentsatua da Kaula, e, fokalari asko, eh partioan zian realdaketa asko iteko aukera emate dau eta aldaketa askoin eta ekipuak bere bere eh niveloi mantentzen sehitzeu ta hori gausa ondilla. Gogaratu beraz, Palma del Río bidasoa norgeiagoka hori Bihar arrachaleko 6 izango dela. Es komo le batera utzi gabe, estatuko lehen mailan bidasuabek Elgoibarren jokatuko du Bihar azpiterdietan hasita. Irundarrek barakaldo egurtuzuten joan den lanunbatean, hogeita malau, eta hogei, selkapenean, bosgarren tokian dago filiala. Eta Euskaligan ligan, ondarri biaskueloiak arrasatereen bizita jasoko du egende eguerdean, ondartza kiroldeian. Berdeek garaipena behar dute, orain dik, ezoi dute lortu, neurketa bakarra ere irabazterik. Joan den asteburuan zarautzen galduzuen bikedela azaren taldeak, hogeita bost eta hogeita bat. an bueltan da Federalderalbi mailako liga. Hendaia liderrak etxetik kanpo jokatuko du Gerhardunnaldi honetan. Markman den ariko dira xuriak igande arratsaldean hiru herdietan hasita. Selkapen nagusian kasteltzga Kastel zen bigarren selktuari puntua ateratzen dizkio hendaiak. Baina kontuan hartu neurketa bat gehiago jokatu dutela hendaarrek. Eta Euskali gari da okionez, txingu birrugu taldeak, etxeti kanpo, igorren jokatuko du bihar, iruetan. Arratiko, zekorrak taldearen aurka. Aurreko bi jardunaldietan, garaipen argiak lortu ditu txingudik, beraz lider da Euskaligako bigarren mailako zerkapenea. Emaiden iseko Superdivisioetan jardunaldirik ez da daizango asteburunetan, baina aurreko emaitzak bai aipatuko ditugu. Lekaeneako oneskek bine urketa jokatu eta biak irabazi dituzte orain arte. Igandean, lau eta bi mendean hartu zuen lekaeneak, bik taldea, sonia txazar eta teknifikazio zentroa. Laugarren tokian daude orain irundarrak sealkapenean, baina partida bat gehiago jokatu dute aurreko aurkariek. Mutilek, ez zuten Kordaban ezuzte ematerik lortu, Laueta bat galdu zuten priegoren kontra. Mai handiko arerio da priego eta beraz Lekaniak etuen aukera andirik izan. Neurketa bana irabazi, berdindu eta galdu dute jada irundarrek. Asteburuan, esan bezala, H dena izango dute superdivisioko taldeek. Eta herri lasterketak ere aipatuko ditugu amaitu horretik, igandean baina telzo mendi lasterketa egingo dute ondarribian. Gazte ondarribiarra, gogoratu farola ingurutik korrikari zela, bihotzekoak emanda, zela duela bi urte, eta beraz, haren lagunek proposatu zuten iaz, bere homeneko lasterketa egitea. Biosnar osnar elkarteak antolatzen du, eta igandean amaiketan irtengo da. Irtera eta elmuga ondarribiko kirol kaian egongo dira, eta mar kilometroko proba izango da. Gainera, iaz bezala, familien arteko lasterketa ere egingo gute beranduago, ama biterrietan, eta urtengo berritasuna, oinezko mendimartxare izango dela, hau lasterketa baina lehenago bederatzeetan, hasita. Eta bildutako dirua, ekimen solidario batera bideratzen dute, eta aurten jarra tome irundarrak jasaten duen, eritasun arraroaren tratamendua ikertzeko, Bilduko dute diru hori. Mikel Garzia Antolatzaileak lasterketaren eta izen ematen inguruko xedatasunak eman ditu Mikel Garzia. Aurten 400 korrikalariek parte hartu ahal izango dute. Iaz 350 genituen baina bueno, jendeak esantzigunez, ba jende desienek gelditu zen kanpoan eta aurten beste 50 korrikalarientzat aukera emango diogu eta ja betetzeko aukera dugun. Eta oraintxe bertan, kirol atarian, egin beharko dute izen ematea. Egunean bertan ere, kasu hontan, dena berdin segitzen badi badu, oraintxe bertan bezala segitzen badi madu, eraukera emango dugu izen ematea egiteko. Eta gero oinezkoen proban, ba, gutxi gora bera, bueno, guk badaukagu la prebizio bat, baina bueno, eta gehiago baldin madi hau, ez daude olamugarik.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 egin zuten korrika familiaen lasterketan, eta aurten horrelako zenbakiren bat elkartzen baldin badago ba primeroan. Laserketa hontana apuntatzeko edo izena emateko e, oinezkoek bezela oraintzi bertan kofradiak duen dendan, bost €ren truke. Eta agendako itzordu batzuekin bukatuko dugu gaur kiroletik saioa, Waterpoloan emakumeen euskal herriko ligan, bidasoa hogeita batek iruñan jokatuko du bihar zazpietan, eta gizonezkoen euskal herriko ligan, Waterpolo donosti bidasoa hogeita bat partida, bihar zortziak eta laurdenetan izango da. Zazkibaroia ere aipatuko dugu, gizonen euskal ligan, e, barren aberrik erroi bidartuko du igandean seietan santurtzin, Eta emakumen gipuzuako ligan, take aralar kirolako ondarribia ikasbasket, ikasbasket. Partida bihar seietan izango da, tolosako usabal kiroldaian. To to Seiterdiak hainan ditugu, beraz Euskalirratietako berri zaiarekin utziko zaitut, entzule. Eta gogoratu hastean zehar bebidasoko kirolaren berri izateko, kiroletik puntu .eu eusatarian izango duzula aukera. Ondo izan entzule. I keep walking tall as long as you are by my side No fence too high to climb with you, I'll always try I grow twice the size with you by my side I always want you to